פרק ל"ב הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה שמונה עשרה שנה לנבוכדרצר, ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים, וירמיהו הנביא היה חלו בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה, אשר כלאו צדקיהו. מלך יהודה, לאמר, מדוע אתניבא, לאמר, כה אמר ה' הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה. וצדקיהו, מלך יהודה, לא ימלט מיד הכסדים, כי הנתון יינתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו, ועיניו את עיניו תראנה. ובבל יוליך את צדקיהו. ושם יהיה עד פקדי אותו נאום אדוני. כי תלחמו את הקסדים, לא תצליחו. ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אלי לאמר, הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמר, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אלי חנמאל בן דודי כדבר אדוני אל חצר המטרה, ויאמר אלי, קנה נא את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה, קנה לך, ואדע כי דבר אדוני הוא. ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתוב בספר ואחתום, ועד עדים, ואשכול הכסף במאזניים. ואקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, ואת הגלוי. ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה, בן מחסיה, לעיני חנמאל דודי, ולעיני העדים, הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים, היושבים בחצר המטרה. ואצווה את ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה, ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. ככה אמר <אד> אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. ואתפלל אל אדוני, אחרי תיטי את ספר המקנה, אל ברוך בן נריה, לאמור, אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים, ומשלם עוון אבות אל חיק בניהם אחריהם. האל הגדול הגיבור. אדוני צבאות שמו, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פכוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה. ותוצא את עמך, את ישראל, מארץ מצרים, באותות ובמופתים, וביד חזקה, ובעזרוע נטויה, ובמורא גדול. ותיתן להם את הארץ הזאת, אשר נשבעת לאבותם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. ויבואו ויירשו אותה, ולא שמעו בקולך, ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות, לא עשו. ותקרא אותם, את כל הרעה הזאת. הנה הסוללות, באו העיר ללוכדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה, והינך רואה. ואתה אמרת אלי, אדוני אלוהים, כנה לך השדה בכסף והעד עדים, והעיר ניתנה. ביד הכסדים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, הנה אני אדוני, אלוהי כל בשר, הממני יפלא כל דבר? לכן, כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, וביד נבוכדרצר, מלך בבל, ולחדה. ובאו הכסדים, הנלחמים על העיר הזאת, והציתו את העיר הזאת באש, ושרפוה, ואת הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לבעל, והסיחו נסכים לאלוהים אחרים, למען הכעיסני. כי היו בני ישראל ובני יהודה אך עושים הרע בעיני מנעורותיהם. כי בני ישראל אך מכעיסים אותי במעשה ידיהם, נאום אדוני. כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת, למן היום אשר בנו אותה, ועד היום הזה, להסירה מעל פניי. על כל רעת בני ישראל ובני יהודה, אשר עשו להכעיסני, המה מלכיהם, שריהם, כהניהם ונביאיהם, ואיש יהודה ויושבי ירושלים. ויפנו אלי עורף ולופנים, ולמד אותם השכם ולמד, ואינם שומעים לקחת מוסר. וישימו שקוציהם בבית אשר נקרע שמי עליו לטמאו, ויבנו את במות הבעל אשר בגי בן הנום להעביר את בניהם ואת בנותיהם למולך, אשר לא ציביתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת, למען החטיא את יהודה. ועתה לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים, ניתנה ביד מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר. הנני מקבצם מכל הארצות, אשר הדחתים שם באפי ובחמתי, ובקצף גדול. והשיבותים אל המקום הזה, והושבתים לבטח. וחיו לי לעם, ואני אחיה להם לאלוהים. ונתתי להם לב אחד ודרך אחד, ליראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. וחרתי להם ברית עולם, אשר לא אשוב מאחריהם, להיטיבי אותם, ואת יראתי אתן בלבבם, לבלתי סור מעלי. וששתי עליהם להיטיב אותם, ונפעתים בארץ הזאת באמת, בכל לבי. ובכל נפשי. כי כה אמר אדוני, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם. ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממה היא מעין אדם ובחימה, ניתנה ביד הקסדים. שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר, וכתום, והעד עדים בארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי אשיב את שבותם, נאום אדוני.